Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual cada setmana, a la mateixa hora a la nostra hora habitual, i avui venim preparats com sempre, per prats, però allò carregats de notícies, de novetats. Tenim pel·lícules que hem vist aquesta setmana, ja hem vist el darrer James Bond, i d això en parlarem. I la veritat és que no en podrem pas parlar positivament de l'última pel·lícula de Bond, no, no, tot el contrari. Uh, Parlem de moltes altres coses, tindrem xafarderies de Hollywood i comencem presentant ja la Marta Sanz, la nostra encarregada de xafarderies i productora del programa. Què tal, Marta? Com estàs? Bé. Sí? Jo molt bé. Ah. L'audiència també, espero que també. També, també. també. Uh, què ens tens preparat? Alguna notícia bomba? Algo així uh, important avui? No. No. bomba, bomba, no però sí resta. he pensat en vosaltres, és, mm -hmm. dir, és a dir el, el component masculí de l'equip sí. i tinc per tots tinc Angelina Jolie, tinc Paris Hilton que es veu que clar, és amiga nostra doncs... clar, és, nostre, és amiga del nostre Facebook o sigui, a veure si ho entenc, pensa en el component masculí del programa i en lloc de fer una cosa intel·ligent, intel·lectual, irònica treballada, ens porta ties amb tetes això és el producte del que he veient valent molt bé, també, com ja heu pogut escoltar, tenim l'Aran Boamatí, la, el nostre home dels còmics. Què com estàs? Hola, molt bé. Eh, notícies, veig, portes aquí la Bíblia avui, eh? Sí, avui porto la tira de coses perquè s'han donat els premis d'Expo Còmic, que és el uh -huh. Salvador Còmic que s'està celebrant ara i eh, ja tenim els resultats dels guanyadors i els comentarem. Molt bé, perfecte. Doncs això serà cap al final la secció de còmic, que per cert, a la secció de còmic avui també fa el sorteig del lot de còmics Gentilesa de Panini. I parlant del lot de còmics, doncs, eh, tenim una nova pregunta pel lot de còmics del mes de desembre, que farem el sorteig eh, bé, la, la tercera setmana de desembre, però clar, ens prendrem unes vacances amb això del Nadal i tal, doncs teniu de temps fins al 17 de desembre, per escriure'ns eh, en aquesta ocasió, i contestar la següent pregunta. Quins dos personatges Marvel estrenen pel·lícula el 2009 al nostre país? I té trampa perquè diem el 2009 al nostre país. Si hi dos personatges, perquè n'hi ha un que estrena pel·lícula el 2008, o sigui, al mes de desembre als Estats Units però que aquí no s'estrenarà fins al 2009. I l'altre que s'estrena al maig. Quins són aquests dos personatges Marvel que estrenen pel·lícula el 2009 al nostre país? Si ho sabeu, ens heu d'escriure al ningunoes arrobahotmail.com i deixar-nos els vostres noms i cognoms i la població des d'on ens escolteu i es posarem en contacte amb vosaltres i si sou guanyadors dels sorteig que farem doncs, la setmana del 17 de desembre que és la data límit per enviar-nos els correus electrònics. Recordar que doncs, ja ho hem dit abans que tenim un Facebook del Ningú no és perfecte, que re, el Facebook i poseu Ningú no és perfecte, amb accents, ningú hi és, yes, perquè si no, no ens trobareu. I si no, tenim la nostra pàgina web, que és el www.grn.es barra no és, o si aneu no, a Google, Ningú no és perfecte, els primers que sortirem seran nosaltres doncs esperem doncs, que us animeu i que ens aneu afegint a poc a poc doncs, els oients que teniu Facebook, en el, en el Facebook del, del Ningú No És Perfecte. I recordar que la propera setmana tenim una cosa molt especial, que tindrem l'entrevista amb l'Armin Shimmerman, eh, l'actor que conegut, per exemple, per haver interpretat a Quark, a Star Trek Deep Space Nine, ha eh, aparegut en sèries com La vella i la bèstia, que feia el paper de Pascal estrella invitada, grans com Niptac o la Ley de los Ángeles moltes altres coses ha fet l'Armin Shimmerman que sobretot ara s'està dedicant sí, Buffy. al teatre Bafi, Buffy. Buffy, Buffy, que va participar en diversos episodis de Buffy, uh, va explicar algunes coses així fora de micro de Sarah Michelle Gellar que potser comentarem la setmana que ve sobre com és, eh? quina personalitat té bé, us, us podeu imaginar sí, us podeu imaginar sí. bé, en fi uh, però bueno, ho va dir, ho va ser sincer no? com, com era ella Uh, res, doncs això tindrem l'entrevista amb l'Arvin Shimmerman, que l'escoltarem la propera setmana i només comentar-vos, doncs, que en teniu a mi mateix, l'Ignasi Arballt, presentant i dirigint aquest programa d'avui, que té molta tela i com comencem ja directament amb el cinema. Estrenes Tertúlia i Notícies a la Gran Pantalla. He likes to move it, move it She likes to move it, move it We like to move it. Move it, move it. New York City, here we come, baby If you ever come to look us up in Manhattan, feel free to call first move Hey, surprise, folks <laughs> Hello, I'm a lady Which of you is attracted to me? Seriously, though, call Buckle up, boys This Doncs això que estem escoltant és el tràiler de Madagascar 2, que l'hem escoltat en anglès. Per què? Doncs perquè aquí no podrem escoltar les veus, bueno, suposo en alguns cinemes ja molt selectes, les veus en versió original dels actors que fan el doblatge dels personatges de Madagascar, que són Chris Rock, David Schwimmer, de Friends, el Ben Stiller, i Jada Pinkett Smith, la dona de, del Will Smith, o sigui que Déu-n'hi-do, han agafat actors i llavors algun mes que comentarem que han fitxat també per aquesta segona part de Madrascar que dirigeixen Eric Darnell i Tom Margrath. Recordem que Madagascar 2 és la segona part d'aquella producció de Dream Wars protagonitzada pel Lló, Àlex, la zebra Marty, la girafa Melman i la hipopota amb Glòria. Hem de recordar que aquesta pel·lícula també es podrà a banda de castellà, s'ha doblat en català, per tant la podreu veure en català, doblada per actors professionals, no sé si en castellà han fet allò que agafen a quatre famosetes que no saben doblar i fan un doblatge d'intrusisme total i mal doblat, per tant, sempre, si l'heu d'anar a veure doblada, doncs la recomanem que l'aneu a veure sobretot en, en català. Bé, Madagascar 2 segueix la filosofia paròdica de l'anterior semblant a altres produccions de la divisió de Jeffrey Katzenberg, com per exemple Esrec. Recordem que al final de la primera part, aquests quatre animals fogats del zoo de Nova York es quedaven tirats a les platges de Madagascar. Gràcies als pingüins, aconseguiran reparar un bell avió occidentat. Malauradament, l'avió és incapaç d'aguantar tot el viatge i els deixa tirats en el lloc més salvatge del món, les Planures d'Àfrica. La gràcia d'aquesta segona part serà veure els protagonistes i interactuar amb altres animals de la seva mateixa espècie, una cosa que no havíem vist a la primera part. Entre els nous personatges trobem el pare d'Àlex, un lleó ruda, però també càlid, el forçut Motomoto, que és el somni de tota femella hipopòtam, o el venitós lleó Macunga, amb la veu d'Àlex Baldwin. O sigui que fer de venitós, a banda de fer-ho fer a Rockefeller Plaza, també ho fa eh, en aquesta pel·lícula Madagascar 2 posant-hi la veu en això sí només. Repeteixen els lemurs, Julian i Maurice, que són aquests que canten I like to movie, movie. Bé, doncs el primer amb la veu de Sasha Baron Cohen, que després l'escoltarem, que és el Borat, etc etcètera, etcètera eh, que convertiran la sabana africana en una festa. Eh? O sigui, el que canta I like the movie, movie és el Sasha Baron Cohen. Uh, la música doncs la posa Hans Zimmer també que repeteix en la banda sonora tal com va fer la primera part i hem de dir que sense cap mena de dubte, és una pel·lícula que els més petits de la casa han gaudiran d'allò més i som el Roger Ever, el crític uh, que comentàvem la setmana passada que deia que era més brillant i agradable que la primera part de Madagascar És que la primera no era gran cosa Bé, bueno, era entretinguda, divertida Entretinguda Sí, però aquí. són aquelles pel·lis que sota dels nens s'ho passen més bé que els grans, que també està bé que hi hagin aquest tipus de pel·lícules. També podríem deduir que els nens no són gaire exigents, perquè jo recordo anar veure els rescatadors en Cangurolàndia i Passar-m'ho teta. Clar, i ara la vories i dius, home... Mm... Exacte. Clar, però això ha d'haver-hi una mica de, de tot, de tot, de tot. Clar, però vull dir que no, no té perquè ser una bona pel·lícula perquè li agradin un nen. Evidentment que no. Que sigui de dibuixos, en general, ja mola. Clar, però és d'aquell rollo paròdic no? també allò, com havia alguna escena paròdica d'American Beauty en el primer de Bascar doncs veurem a veure quines altres pel·lícules parodien en aquesta Molt bé. doncs anem per la següent Like a ghost Don't need a king your best friend have come es tracta d'Oatlander, pel·lícula de Howard McCain amb Jens Cabez-Yel, Sophia Miles, John Hart i Ron Pillman. L'accion se situa a l'any 709, quan una nau espacial s'estavella en els fiords. D'allà en surten en Cain, un guerreu humanoide, i un Morwin, una criatura salvatge. Les dues criatures s'enfronten a un combat a mort davant la presència d'uns vikings, una gent que viu a milers d'anys de la desenvolupada civilització de la que provenen Cainan i Morwin. El director de la pel·lícula ha estat el Howard McCain i el guionista Dirk Blackman, eh, tots dos amants del còmic i la cultura pop, que diu haver-se inspirat en The Wolf, Alien, The Predator, i l'episodi de la primera sèrie de Star Trek on el capità Kirk s'enfrontava cos a cos amb un rèptil humanoide per confeccionar aquest Outlander. Oh, un moment. La seqüència aquesta del combat entre Kirk i el rèptil és del sí, més sí. patètic que he vist en la vida al YouTube. Però és molt bona, és molt bona. Sí, sí, sí. Jo recordo, recordo. haver-la vist de petit i impactava, ara, esclar, bueno, ho veus una mica, doncs, que el rèptil, esclar, és, és que estem acostumats a la tecnologia digital. I estem no, no, de... però, o sigui, tira una pedra d'aquelles que es nota que és de, de, de por expand, i li toca, el tio no s'entera que li ha tocat la pedra al cap d'un estona, es tira per terra, és una cosa en sèrie surrealista. Sí, sí, però està molt bé. Bé, el cas és que és una de les escenes, també, que se n'han fet moltes paròdies a sèries, com Padre de Família, sí, sí. eh, South Park, etc etcètera, etcètera. Bé, el cas és que els hi va impactar aquesta escena, i han agafat, doncs, barrejat Alien Depredadora, etc etc i el resultat consisteix en traslladar els extraterrestres a l'època dels vikings. Hem de dir que per construir la criatura Morwin s'han basat en els morlocks de la novel·la d'H.J. Wells, La màquina del temps, i que el rodatge d'Outlander va, va, va tenir lloc entre Nova Escòcia i Canadà. Veurem, però resulta no que pot estar prou bé o bastant cutre. Eh? Veurem, no sé. Sé més que la tragèdia, però sí. bueno, jo sempre sóc molt negatiu amb aquestes coses... No fa bona pinta. Mm, bueno, fa una pinta dubtosa, exacte, Però a l'últim, a Donem per aquesta setmana un vot de confiança, la setmana que veim parlem. Tu tu veis i vale. després de la setmana que veins ho expliques. Va, vale. Perfecte. Jo passo. La següent pel·lícula destacada aquesta setmana és Foraster, d'Aventura Pons, amb Ana i Joan Pera, que és l'adaptació a una obra del Sergi Belbel. Una mateixa família viu dos fets traumàtics amb 40 anys de diferència, la pèrdua d'un ésser estimat i com aquesta pèrdua afecta a tothom. A més, l'arribada de nous veïns forasters en aquests dos moments del temps alterarà la seva harmonia familiar i social. Els responsables de convertir a Joan Pere en un home de 90 anys, que és lo que han fet en aquesta pel·lícula, han estat els de la companyia DDT, guanyadors de l'Òscar per el Navarinto de la que a banda de fer faunes doncs, també envelleixen el Joan Pere. Una proposta molt interessant ens arriba des d'Alemanya aquesta setmana, es diu La Ola, la pel·lícula de Dennis Gansel amb Jürgen Vogel, basada en uns fets succeïts a una escola de Palo Alto als Estats Units l'any 1967. Un professor d'història va proposar un experiment als seus alumnes, tancar-los diversos dies, i veure si acabaven utilitzant sistemes autoritaris fins al punt d'arribar a la violència. L'experiment va rebre el nom de The Third Wave, la tercera onada, d'aquí doncs, el títol de la pel·lícula Hola, i es va haver d'interrompre el cinquè dia perquè els que hi participaven assetjaven els alumnes que no. En el film els fecs succeeixen en el present i en Alemanya l'experiment no cal dir-ho que acabarà en tragèdia, és cinema alemany a l'estil de l'experiment o el l'undimiento que si ho veus aquestes dues pel·lícules us podeu fer una mica la idea de lo que és la ola l'experiment era molt bèstia bèstia, sí, sí, dura, dura, dura eh? sí, sí. i també basada en fets reals uh -huh. i anem per la darrera en una ciutat en tinieblas donde el bari campa a sus anchas la gent necessita un héroe ¿Quién soy yo? Soy Libélula. ¡Pare! El relato de bebida no es apto para cobardes. ¡Pare el autobús! Siete superlibélulas mejoradas genéticamente. Pero, ¿ahí solo hay seis? De los creadores de scary y y agárralo como puedas. Ya está. ¡Tío Albert! ¡Rick! ¿Sí? ¿Cómo has hecho eso? Es más fácil de lo que crees. No, lo dudo mucho. Llega la película de superhéroes definitiva. Creo que tengo superpoderes. Puedo subir por las paredes. Tengo superfuerza, superagilidad. Honor. ¡Acubierto! Tío Albert. Un gran poder conlleva... Intenta respirar. No puedo. Te estás apoyando en mis pelotas. Familia. Todos a la mesa. Bé, estem escoltant el trailer de Superhero Movie, pel·lícula de Craig Mazin amb Drake Bale, Leslie Nielsen, com, bé, en parlarem, Sarah Paxton, Tracy Morgan, el de Rockefeller Plaza, que interpreta Charles Xavier, o sigui que ja es una mica la idea, i Pamela Anderson com la dona invisible dels Quatre Fantàstics. Els creadors d'Escare Movie, agarro lo com ho puedes, com acabeu d'escoltar, s'uneixen per fer una paròdia fil filparranda de, me... de la primera pel·lícula Spider-man sense cap tipus d'originalitat i anant directe al gag fàcil. Rick Riker seria el Peter Parker i Leslie Nielsen l'oncle Ben. A Super Hero l'heroi Libèlula també vol fer un petó a la noia penjat amb una corda, emulant doncs, la mítica escena del de Spider-man, però la corda baixa i bé, és el soquet el que queda a l'alçada dels llavis de d'ella. O sigui, més o menys es pot donar fent una mica la idea del tipus d'home hora en el qual recorreixo per Hero Movie. I aquesta, Ram, te la recomano efússimament que vagis a veure aquesta setmana, a tu i a tots els oients. O sigui, tots aquests superhero movies, Movie, Scary Movie, no sé què, Movie, ja són com els com Puedas. Aquesta, aquesta ja l'he vista, Superhero Movie. I... I què? Genial, no? Una cosa... Una cosa, redefineix el concepte de cinema. Bueno, no ho vegis. Cap a pitjor. Si aguanteu 5 minuts, serà un prodigio. Vinga, anem a la tertúlia directament. escoltem la música del rei James Bond Quantum of Solas que es va estrenar la setmana passada i la comentat. Ah, per cert que avui hem comentat que no hi han Jacin, que està fent coses seves i que la... no hi ha secció de notícies calentes que la setmana que veixi. Doncs bé, tornem a Quantum of Solas que Uh, què hem de dir? Que és una pel·lícula de James Bond dolenta, eh? jo dic clarament, a mi no m'agrada gens, que si no és em va encantar, vaig trobar doncs que era la millor pel·lícula de la història de James Bond i aquí crec que han fet una espifiada uh, total. A banda de renunciar totalment al que és el personatge, o sigui, James Bond no és James Bond, aquest James Bond que veiem vull dir, ni, ni ni mostra cap interès ni per veure Martini ni per absolutament res, vull dir l'han canviat, vull dir, no deixa de ser gens bon. Una cosa és que sigui un gens bon més dur, més ruda, i una altra cosa és canviar-li absolutament tota la personalitat, aquest aspecte doncs, de, de tiu vacilón, que fins que conservava també a la... A la primera pel·lícula, malgrat doncs, tenir les seves coses de, de diferència crec que s'ha encarregat aquest ribot de gens bon que han volgut fer, i això del Michael Craig i el Daniel Craig, el millor gens bon de la història doncs home, que voleu que us digui jo crec que sí, que, que si no era la millor pel·lícula que s'havia fet de gens bon fins ara però que no tot era l'actor, sinó que també el guió és important perquè si hem de parlar del guió d'aquesta pel·lícula o és inexistent o és dolentíssim, per no parlar dels diàlegs que són absolutament patètics a veure, Marta, tu també has vist... Eh... És que, esclar. Sí, jo quan eh, veia el James Bond aquest, jo, és que és un assassí que treballa per la M6. Vull dir, no... És que no, no, no és James Bond. James Bond és el que tu dius, pren martinis, va impecable, uh -huh. sempre. Aquest, aquest és un suc, guarro. Guarro, Quota... tota la pel·lícula. Clar, no, això no és James Bond, això. No és James Bond. Clar. I encara que... La les han volgut redefinir i tal. A mi més igual, jo viuia el James Bond d'abans, que anava impecable, que feia totes aquestes escenes d'acció i no se'n i i que sempre es lligava alguna noia. Espera, eh? hem de recordar que també que les darreres pel·lícules de Bond per Els Brosnan deixaven bastant a desitjar, eh. Sí, en Però en fin, no deixaven va... de ser bon. Brosnan a mi, pues m'agradava com ho feia. Hmm. Sí, ja té un tipusquet de dandi anglès, a veure. Exacte, i en canvi aquest és que no li veig, ho sento. No li no veig ara tampoc a Casino Royale i no li veig ara. Que Casino Royale fos una pel·lícula, val. Jo quan mirava aquesta uh, ¿Cuánto se la hace? Que té sentit, eh? Té sentit, perquè passa Bolívia. Clar, sí, si al final hi ha una escena de sol. Sí, sí. I quan mirava aquesta pel·lícula um, pensava que el guió l'havien escrit. a o seguir no sé quanta gent hi ha involucrada, eh? Imagina't, quatre persones, cadascú a casa seu. I van arribar un dia i van dir, doncs, ara rodem. I una cosa darrere l'altra. O sigui, frases entre si sí que no tenen sentit. No hi ha unions, no hi ha, no hi ha conjuncions. On són? Uh -huh. El però, i i, saps? No, no, no I, hi mai. Ni... La, la gent es queixa amb Ron no, i no hi ha cu, no hi mon ni peni, o sigues clar, han tret elements bàsics de Gens Bum, que dius, "Bueno, és que és clar, tu que estàs veient, estàs veient una mala còpia de les pel·lícules de Jason Bourne, és així de clar, perquè les Jason Bourne són divertides, i estan molt i molt bé, canvi aquestes, que a mi que esta és que Sí, perquè jo vaig sentir que eren un cas Bourne i jo no l'he vista. Però que va, de bo fos com com l'últimatum de Bourne en aquesta pel·lícula, no? Que era la més trepidant, de més d'acció i és una mica lo que vol ser aquesta, vol ser un ultimatum de Bourne. és que coses importants, suposadament per a la pel·lícula, apareixen amb pinzellades. O sigui, al final de la pel·lícula apareix la paraula quàntum. Sí, sí, Quantum. sí. I tu dius, i no t'ho expliquen? No, no, no, no, és que, que queda allà obert, o sigui, és el guió està mal fet, a, a banda de tot és clar, és que te deixen a coses que no tenen cap tipus no, d'explicació. La noia, noia Kirilenko va bon... mm, fa... sí. fatal. Sí, sí, vull sí. és la típica noia bon florero Uh, bueno. però no te la creus no, no, no, absolutament res Vull dir, és, uh, orient... en comptes agafar una actriu amb entitat com l'Eva la... Green que sortia a Casino Royale és una actriu coneguda, una actriu bona agafen una desconeguda que ha fet... Com quatre pel·lis de merda... Max Payne, no? Per exemple... Sí, eh? coses d'estió. No ha fet Underworld, però coses de l'estió de pel·lícules d'aquestes d'accions. Clar, estió, ah, no transporter... Es i... T'avorreix perquè no canvia la cara. I en uh, Daniel Craig tampoc, eh? No ens enganyem. No, no, no, no. No, no. O sigui, la, la, la interpretació és zero. Tant. A veure, l'única referència bon que pots trobar una mica és quan una, una de les protagonistes de la pel·lícula la maten eh, embolcallada amb petroli. No? Se li tira petroli oh, sobre sí. i la maten així. Que sembla una mica doncs, el Golden Eye amb una noia banyada a mort. No? Eh, doncs aquí banyada mm. amb petroli. Però tampoc és gaire original. No, diem? gens. No, no, això ja ho havíem vist. No? Però no bueno, ha de ser és una escena que fins i tot impacta més no que sé, remes que però... no hi ha res que impacti a la pel·lícula. No? És d'aquelles pel·lícules que tu vas amb algú i te'l quedes mirant, preguntant, tu has entès? Perquè és que jo, jo no ho he entès. Es que és o sigui, aquelles pel·lícules que, les que et, vas, perquè... et, et, vas, et vas posant de mala llet de lo dolenta que és a mi que avançant. No? I cada vegada que va avançar, cada vegada és més dolenta i cada vegada és més absurda. I dius, bueno, on m'estan portant, no? I un gens jo, bon que fa coses que no faria mai gens per bon. Per mi la, que... la remetada va ser quan l'Ignasi em va dir encara queda mitja hora, no ho puc creure. Bueno, no sé, jo ja no crec que no tinc res més a afegir. Que fa... clau la que fa de dolent, el, el francès. Bueno. Sí, sí, ai, sí. Ai, això, els accents, els accents. El doblatge és espantós. Espantós, espantós, espantós. Jo no sé qui l'ha doblat, però... En fi. Mara, sí, Va, no. És per arrencar a córrer. L'únic que val la pena, eh? l'únic actor, és amb mafis. Qui Allò. és, amb mafis? L'amica aquest que té la casa... Sí, sí que té sí, la sí, casa sí. un poble d'Itàlia. Sí, que sortia a Cassino Royale, també. Mm -hmm. És l'únic actor que dius, aquest és un actor. Sí, sí. Bé, en fi. Uh, una altra pel·lícula, aquesta que en de Terres, que està molt millor, que Quantum of Solace, és Apelussa. Uita, aquesta sí que l'he Doncs mira. Aquesta sí que podem parlar, està molt bé. Eh que sí? Està molt bé. A més a més, ja toca que es faci un bon western que no, es... no fa falta que sigui crepuscular. Saps? Uh -huh. Que sigui realment un espagueti western com els que podria haver fet Sergio Leone, perquè en al fons és dos pistolets, arriben en un poble sense llei i imposen la seva llei. I a més a més hi ha una dona. Sí, però l'estil és I més està. americà, del tipus de cinema western clàssic, no, que no pas el de Sergio sí, Leone. Sí, sí, sí, però la història en si sí, sí, sí. és sí, sí. allò, el superclinisbut del jinete pàlido, pàlido. sí. Ah, mira. Sí, sí, he pensat mateix. És, és, és que és exactament això. A mi m'ha impressionat, a més a més, la, la cruesa, la molt ben tractat que està tot el tema de vestuari, tot té un, un ambient realista que tot broteja. Tot broteja, i m'ha semblat que estava molt bé. I eh, jo ja t'ho comentava abans, crec que pot guanyar un Òscar a la millor edició de so perquè les armes que porten foten uns espatecs que em semblen <laughs> espectaculars. Normalment, o sigui, quan dispara la gent un M16 o un fusell de sal d'aquests o un rifle o que sigui, són una mica de fireta. Doncs aquests, la primera vegada que en Viggo Mortensen dispara el seu canó, perquè ja no és un fusell, allò és un canó, <laughs> et quedes estorat. Però que són moments... Eh, o sigui, que no està tota la pel·lícula disparant. Són moments clau. De fet, està molt, molt mesurat, no? Perquè dic, sí, sí, és quan hi, hi ha un moment més... trets és un moment important de la pel·lícula. I els moments de trets duren molt poc. O sigui, el temps de disparar quatre bales i fora. No és aquests tirotejos d'estil... O algun okcorral okay que hem vist que el tiroteig dura un quart d'hora perquè ara els rodejo, ara disparo moltes vegades, ara no sé què. No, no, allà... Uh -huh. Però la pistola la dispares i si et toquen truruts s'ha acabat el bròquio ja. I no trobes que és una pel·lícula que... O sigui, el guió és molt bo i a més a més es va una mica reinventant ella mateixa, no? O sigui, va, va trobant moments, punts d'inflexió, que sembla que quan una trama s'acaba enllaça i en comença amb una altra i quan l'altra s'acaba comença amb una altra, no? Però és que no? precisament trobo que quan s'acaba la trama principal, que has de capturar una mica el dolent, sí, sí, sí. la pevi de cau la Pevi trobo que decau una mica el ritme i es queda una mica sent subjectiu perquè a partir Sí, llavors moment, va, va inventant coses Exacte, no? però no acaba de a mi em dóna la impressió que no acaba de funcionar El que sí que em va agradar és aquest toc del de, que no se sol veure en els westerns aquestes converses personals íntimes que tenen ells dos sobre sí, no, que... segons quines coses que això no es veu, bueno, no em que puc va? imaginar John Wayne tinguent amb, no sé, amb Kirk Douglas o amb Bar-Lancaster una conversa sobre sobre dones, o sobre el que hauria de dir, sobre triar les cortines del menjador. Retrata molt bé els personatges. Té una cura, una delicadesa pels personatges. Aquí l'Ed Harris ha estat encertadíssim. Eh? Sí, sí. Bé, bueno, no, sí que li podem fer un retret. Crec que la Renée Zellweger és un gran error de càsting. Sí, sí, completament d'acord. Eh? En sí, aquest sí, sí. aspecte, clar, que no oblidem que Ed Harris produeix, guionitza, dirigeix, i sí, protagonista, o sigui, és un factor total de la pel·lícula. Sí, sí. I realment triar Renée Zellweger com a la xica de western, doncs... Patina, eh? és l'únic punt que diries aquí a la pel·lícula que ha fallat, eh? Ha fallat, ja. ha fallat. A més o més, eh, hem de dir que Solvarian Nagil, tres escenes... Sí, sí, Però està bé. Tres escenes de llit i ja està. I ja està. Ho veuràs un Curser i ja, ja està. No gaire res més. No, no, no. Però mira, va fer gràcia. Que no parla gaire, només fa escoltar-se les paranoies del Viggo Mortensen, que, bueno, que no deixa de fer I gràcia. Dir I dir-li quatre veritats, també. Sí, sí, sí, també, també. Sobre la naturalesa de les persones. No, no, una pel·lícula bastant rodona, un pèl llarga, per això, perquè mm. quan s'agrada la trama principal potser la cosa decau una mica, però la recomanem molt. Sí, sí, bueno, sí és, és d'aquelles pel·lícules que tampoc te pots esperar tot el que va passant perquè te va sorprenent una mica. Eh? Però m'ha agradat, per exemple, molt més que el 3D Auto -Yuma és molt diferència sí. Sí, sí és sí. molt diferent i millor, a més Clar, a més. aquella era una pe·li més d'acció, aquesta no aquesta banda d'acció doncs, tenim personatge un bon guió, tot està més molt més més es comporten d'una manera molt més coherent els sí, personatges, sí, sí, en 3D o tu i hi havia alguns canvis d'orientació d'ara sóc bo, sí, dolent, sí, sí. que no acabaven de quedar clars en canvi aquesta em semblava molt més coherent no, no, el guió és molt bo, la veritat, és que sí molt bé, doncs uh, fins aquí a la tertulia anem a veure qui ha passat a l'altre cantó de la bassa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 Doncs amb aquesta cançoneta que surt a la cançó de Bolt, que canten John Travolta i Miley Cyrus. Comencem amb el Box Office aquesta setmana. A la posició número 5, Roll Models, 3 setmanes amb 48 milions. A la 4, Madagascar, Escape to Africa, 3 setmanes, 137 milions de dòlars. A la 3, Bolt, entrada de la setmana amb 26. A la 2, Quantum of Solace, 2 setmanes amb 108 milions de dòlars. I a la posició número 1, entrada de la setmana, Twilight, amb 69 milions de dòlars. En primer lloc, i amb una rebuda excepcional, arriba Twilight, l'adaptació de la novel·la Crepúsculo, que es veu que és una mena de virus a l'Ojari. Jo Harry... puc explicar una mica el tema, eh? Sí, però... però sí. He conegut una noia que treballa a Circo de Lectores i que em va estar explicant... Bé, bueno, ha sigut un fenomen editorial brutal... Sí, això sí. sí, adolescent, molt més adolescent que Harry Potter, i que senzillament és una història de vampirs adolescents. Això que m'havia preparat aquí no ha escrit. Ai, fes, fes, perdó, perdó. No, no, digues, oh, digues, director. digues. El penso fer igualment. Penso fer igualment. <ríe> doncs fes-ho, fes, -ho, fes -ho. No, no, acaba, acaba. No no, no no, ja estic. No, res, només això doncs, eh, que és una mena de virus a lo Harry Potter i que només es veu afectada la població femenina entre 12 i 16 anys i a les seves respectives mares. Els símptomes són violència descontrolada i rebuig per la resta d'humans que no coneixen què és crepúsculo. I això ve arrel d d'una anècdota que vaig patir al festival de Sitges, eh, que s'hi va passar el tràiler de, de la pel·lícula. Allà es va passar el tràiler en exclusiva mundial dos dies abans que el pagéssim per internet. El cas és que un amic crític va ser insultat per una mare i una filla al preguntar-los què és Crepusclo. En definitiva, que ens expliquen una història que no hem vist mai, no? un relat d'amor entre un adolescent i un vampir, una mena de Romeo i Julieta amb tocs sobrenaturals. Jo pensava que això ja ho havia vist a Underworld, però es veu, que, es veu que no. No, no, perquè això és més adolescent encara. Ja, ja, ja, esclar, això és teenager total, eh? Això és posat ja en el nivell de High School Musical... Però només agrada a nenes. Uh, home, jo diria que el, el tema vampirs... Sempre soltirà no, no. més jo, cap al costat. Jo et dic una aquest. cosa. En el tràiler aquest de Sitges havia una cua, i no exagero, d'unes 800 o 900 nenes entre 12 i 16 anys. Totes nenes. No havia ni un nen allà. Algun devia haver-hi, però bueno. Doncs sí. 90% de nenes. Home, la veritat és que ha triomfat com la cola, cola no? Sí, o sigui... sí. A la segona setmana supera James Bond no està malament. Sí, sí, no impressionant. Bé, el que és que el Roger Avera del Chicago, Chicago Sun-Times diu que captivarà les noies de 16 anys i a les seves àvies. Li posa una B menys. Mentre que la Clàudia Puig de Real Views diu que és divertida malgrat que no ho vulgui i ràpidament oblidable. I li posa una C. Per acabar, al film filmcritic.com, el Bill Gibrom, diu que Twilight és un absurd avorriment preprogramat que prega una coral de fans predisposats per aquesta merda, literalment. La nota li posa una D més. Eh, jo no ho edite eh? Ho ha dit aquest senyor. Jo, jo tinc uh, Twilight, sí. la protagonista, la protagonitza, el, aquell noi que surt Harry Potter que es diu Cyrus. No, no, és un no? secundari que es veu que es moria Harry Buano se li van dir un col·lega de Sitges des després de dir-li sí, sí, sí. que, que no sabia res de aquest cine noi... perquè no sabia qui era aquest actor, imagina't ara, ara, ara entenc notícies que he anat llegint aquest clar, noi s'ha convertit en un sex símbol però ja per les adolescents. Uh -huh. I, av I avui he llegit que hi haurà una altra película. és no, no, que després de recaptar lo que ha recaptat, és que és una sèrie de noveles, vull llegir. aquí podem fer com Harry Potter perfectament i no altrement pel·lícules uh -huh. Bé, per acabar en tercer lloc tenim A Volt la nova pel·lícula d'animació de Disney, amb les veus en versió original de John Travolta, Woody Harrelson i Miley Cyrus. El protagonista és Bolt, un supergos. A La mitjana de la crítica és una B online, l'Alex Markenson diu que és encantadora i, subun, i sovint emocionant, li posa una B més, i l'Elise Sbargeman de la Entertainment Weekly diu que Vol t'impressiona a molts nivells, no tan sols els bàsics, li posa una A menys. Hem de dir que les dues pel·lícules, tant Twilight com Vols, s'estrenen entre nosaltres la propera setmana. A punt per el Nadal. Sí, que en parlarem la setmana que ve, parlarem una mica més. I què farem amb el crepusculó aquest? Que, que jo no, jo m'assusten, ho directament, no tinc cap interès en veurela. la Marta, prepararem per les xafraderies.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 jo sé que potser ha provocat alguna ira entre alguna nena adolescent amb aquests comentaris però tranquil·les, que en Jacinta li agrada en la High School Musical i aquest tipus de pel·lícules adolescents, camp rock i coses d'aquesta, segur segur que li encantarà Crepúsculo i que ens en parlarà molt bé com a mínim, segur que l'anirà a veure i ens explicarà alguna cosa exacte, que sí, ell el nostre enviat especial parc Crepúsculo Marta, són les xafraderies doncs vinga, som ha um, avís d'en Robert Downey Jr els productors de la pel·lícula The Avengers, Los Vengadores. Aneu pel camí correcte o serà una verdadera merda? Robert Downey Jr., tal qual, eh? ha uh -huh. firmat eh, per aparèixer a la nova versió, ja sabeu, a la, al cine d'un còmic Marvel, on apareixeran Hulk i el Capitán d'Amèrica, a més d'Iron Man. I, segons l'actor, eh, la clau per fer-la bé és mantenir el realisme. Downey Jr. ha declarat que el director, Jon Favreau, va estar molt encertat amb la pel·lícula Iron Man, ja que diu que tot el que va passar podia ser possible a la realitat. Bé. Fins a cert punt, no? Llavors, matisa, no? Els robots aquests, no sé què... Clar, podria notar, no? endavant, no? Però diu que era força realista. Mm -hmm. I eh, ell, clar, com ha fitxat i se suposa que ara que retorna al món del cine amb bon gust i prestigi, suposo que no es va ficar en un projecte clar que sigui un vestitxer, llavors a eh, una pastifa. Jo crec que la línia que han de seguir és el The ultimatetima E de Mar Miller. una sí. adaptació d'aquell., sí, sí, està claríssim. Si marxen d'aquí crec que s'equivocaran s'equivocaran. I eh, és molt difícil. Sí ser sí, sí, tot pro bé dir, no, no, no és impossible. Eh, jo trobo que és molt difícil fer una pel·lícula de superherois on la tercera entrega encara s'aguanti. A la tercera, bueno, però bé, que estem parlant d'una primera pel·lícula. Sí, però sobre que on, on apareixeran un o dos personatges que ja han sortit en pel·lícules anteriors, mm, no sé si compta com tercera. Eh? Bé, bueno, ja veurem, ja veurem. Passem a un altre tema molt diferent. Nicole Kidman, eh, que espera que la seva filla sigui una bellesa del sud. Kidman espera que Sandra Rose no agafi l'accent gangós australià Espera que pares. sigui negre? No, l'accent. Ah, va, wow, va. Wow. Ja que a agradaria, no crec que sigui negra la FIA de Colqui vení qui, mani, qui fuma, no. però bé, eh, tot pot ser ja que li agradaria, podria ser que Nicole Kidman fos eh, un descendent dels nadius australians, que ja sabeu quina pinta fan. I ara de cop que surtis clar, aquí. genètic... No, no, no. És boníssim, la interrompem interrum... tant a la Marta que ja s'interrompa ella sola. Ah, sí, sí, sí. Ha començat a ja, parlar no? vegades. Escoli, ja. ja no, ja, ja en fa la ja nostra no feina, feina. Ja, ja no, no. fem falta. En fi, que li agradaria que tingués accent americà i no australià. La família Kidman Urban viu a Tennessee, a Nashville concretament. Nicole espera que la seva filla parli i soni com una autèntica bellesa del sud, és el que ha I per què viu a Atenes? Sí, doncs perquè és cosa del pare d'en Keith Urban, que de petit ja somiava viure allà, a Nashville. Suposo que deu ser... Perquè Keith Urban uh, fa country? Sí, no? És el cantant de country. Doncs ja en lliga, no? Nashville no és... No. La, la, la... Elvis Presley? Sí, però és la, la, la meca del country, també es considera Nashville, no? L'eficentre ah, no del món de, del country és Nashville. No sé, jo del tema country el una mica peix. Sí, sí. Vai. Angelina Juli nega estar embarassada després que els rumors anessin en augment. És una màquina, aquesta dona. És una conilla. Conilla Juli. S'ha vist obligada a negar que està embarassada de nou per les informacions publicades a la revista Intouch, a la revista premsa groga, que va ser precisament la publicació que va anunciar que Juli esperava bessonada. La notícia ha saltat després que l'actriu anunciés la bona nova a un cambrer d'un restaurant de Londres, després que ell li volgués omplir la copa amb alguna beguda alcohòlica i ella li digués, no, no, no, que estic embarassada. Una cosa, el que has comentat abans de la Nicole Kidman, no és veritat que la Nicole Kidman ha dit que deixaria d'actuar per cuidar la seva filla? No. Ah. Va dir que posava la norma a casa que no els podrien separar més d'una setmana. Ah, molt bé. Va vale, bé, vale. Uh, parlant d'Angelina Jolie, recordem que l'actriu va tenir bessons fa poc el juliol passat, o sigui que si fos veritat, doncs seria el quart fill o filla biològic d'Angelina Jolie, Brad Pitt, més Maddox i Zahara. És un allar d'infants, casa seu. En fi... I n'és maco, això. Sí, home, esclar, ells poden. Torna a la festa dels post-Òscars de Vanity Fair però més econòmica. Ah, bé, bé, bé. Torna després que fos cancel·lada l'última edició dels Oscars a principis d'any a causa de la vaga de guionistes de Hollywood. La famosa festa amb els guanyadors dels Oscars i dels pesos pesats de Hollywood es farà el 22 de febrer després de la cerimònia però no serà igual que com s'ha fet els últims anys a causa de la crisi econòmica. La festa tindrà lloc a l'hotel Sun Sunset Tower i serà molt més íntima, segons ha declarat l'editor de la revista Varity Fair, Greydon Carter. També mm -hmm. ha desvetllat que es reciclaran decorats dels últims anys per rebaixar els costos. Això mm -hmm. em sembla una mica cutre. Van d'anar retallant, és la crisi, és la crisi. Jo crec que el que haurien de fer és cobrar entrada. Mira, també, no és, bona és mala idea. idea. Però segur que acabarien pagant només els periodistes. Doncs no... Que són els que no han de pagar, no, no? Exacte. exacte. <laughs> Sarah Larson revela que sortir amb George Clooney va ser molt estressant. L'ex de George Clooney, model i excambrera, ha admès que li encantava sortir amb l'home més sexy, encara viu, segons les llistes aquestes que publiquen, però el romans no sempre era fantàstic, estar sempre davant la mirada pública li resultava molt estressant. A més, tothom estima George Clooney, i això suposo que una dona... La parella va sortir gairebé un any i Larson ha explicat que la separació va ser ràpida i que mai han estat en contacte. Baixa. Molt bé, pim-pam-pum i fora. Sí, jo crec que, jo crec que va ser per Aïssa-Maisa. Hmm. Mira. Steven Soderberg, ostres, aquesta notícia us agradarà molt. Steven Soderberg és director i productor? O només director? I fa de tots, director de tot, de tot, i productor. No? I guionista i... Dona una oportunitat a una estrella del porno. Oh. Sasha Gray, creieu-vos amb aquest nom. Sasha Gray. Sasha Gray és l'actriu porno que protagonitzarà la propera pel·lícula de Soderberg. La filmografia... filmografia... Serà la segona part del Che, no? Yeah. No. No, va, va, La filmografia de Sasha Gray inclou títols com... Anna l'Acrobats 3. Hòstia. Ah, eh? molt bé. I Blow My Sandwich... Onze. Oh, no les he vist, eh? Onze! Onze, carai! Però quants sàmbitxos s'han menjat <laughs> aquestes ties per fer-ne onze pel·lícules? El que costa fer seqüela Són eh, mira, tu. dos dels títols que... Més representatius de la EPDB carrera. Que Iepede s'ha atrevit uh... sí, Ara amb tu que deies que una tercera pel·lícula de superherois és difícil doncs la onzena... <laughs> en fi, no sé. No, però Ana l'Acrobats? O sigui... En fi... Sí, sí. La noia farà de protagonista a la pel·lícula que tindrà per títol Girlfriend Experience. Experiència de xicota, no? O xicota experimentada, potser. I tant, experimentada. No? Es podria traduir lliurement. Jo diria que és l'expertesa de la xicota. Ja és això. Sobre una noia de classe alta que creu que té la vida controlada però en una setmana s'adonarà que no és del tot cert. Quan vingui al botanero a visitar-la. Ui, quin perill, quin perill. Bé, ja sabia que us agradaria. I acabo Hola. amb Paris Hilton que es pren un descans del seu xicot. És a dir, torna a estar al mercat. Molt bé, molt bé. Hilton ha confirmat que ella i el seu xicot Benji Madden... A veure, mateix, jo crec que aquesta noia, malgrat que tingui xicot, continua a estar al mercat sempre, eh? Sí, sí, està con sí. contínuament disponible. Sí, sí. Doncs uh, Benji Madden han trencat amb uh, Paris Hilton, la filla dels Hilton i el Roquer... Ell i els boquers s'ho han deixat després de nou mesos. Paris ha dit tot d'elogis del noi i ha declarat que estan millor com amics que no com a parella. Tots els treballaven molt, es veien poc i han decidit deixar la relació de mutu acord. Paris Hilton diu que encara està enamorada d'ell i li ha deixat la porta oberta. No em crec absolutament res. O sigui, des del punt en què dic que tots dos treballaven molt, ja he deixat de creure en tot el que deia. Però això que li deixen la porta oberta, què vol dir? Que si una nit, doncs... Eh... Que s'ha posat Sasha, versió Sasha Gray amb el tio aquest. Ah, clar, clar, clar. Dius, bueno, deixo la porta oberta, o si dia tenim fred tots dos, doncs... Un eh... sàndwich 12, tu escolta. Exacte fem la, la dotzena part de sàndwich. Jo la veig, a Hilton, en aquest paper. Sí, sí. sí, sí. En aquest sí, eh? en aquest no hi hauria problemes. Molt bé, això és tot, Marta? Entre el noi que es diu Benji i el gos que es diu Marilyn Monroe, vaja família. Sí, sí, és una família. M'ha ja quedat per avui, Marta, sí, sí, per sí, un sí, sí, sí. sí, ja estem. Oh. Sí. Molt bé, doncs anem directament als 40 minuts, a tele. Sèries en obert als 40 minuts. Avui comencem en House, i per què comencem en House? Bé, triple notícia de House, podríem És, és una bona dir. pregunta, per què comencem en House, si no s'estrena fins d'aquí la tira? Uh, primer per donar la data d'estrena a de House, que és ah, el val. 6 de gener a 4. Val, aquesta seria la primera notícia. Uh, o sigui, entenem-nos, eh? 6 de gener, d'aquí dos mesos... Sí, bueno, dos mesos, no. no. Un i mig. Val, un i mig, quasi un i poc, eh? Això són les notícies calentes d'en Jacint. Eh? No, bueno, però és igual, però la gent ho sap i es prepari el dia de Reis, el regal de Reis, doncs és la cinc, la cinquena temporada de House. Molt bé. Eh? Que serà els dimarts en lloc d'Anatòmia de Grey, que suposo que descansarà. Uh, què més és notícia de House aquesta setmana? I, I descansarem tots. Sí, una mica. Uh, doncs la notícia és que ja ha sortit aquesta setmana la quarta temporada en DVD que és la temporada de la vaga, no sé si són 17 capítols que va tenir aquesta temporada doncs ja la teniu a la venda en DVD per regalar aquests Nadals, uh, aniversaris, el que faci falta i la tercera notícia de House que tenim és que el Hugh Laurie ha participat aquesta setmana en el programa de l'Alent de Geners, que la Marta doncs, a vegades ens en parla i, simplement, allò que es deia una campanya per una bona causa, no? Contra la lluita, contra la fam, doncs, es va posar en aquelles... Eh, bueno, es va sentar doncs, en el programa una d'aquelles màquines, allò que tira una bola i que cau en una banyera d'aigua, doncs, va haver una noia del públic, doncs, que havia d'anar tirant pilotes i, i fer caure, doncs, el Hugh Laurie. Passa la noia, tenia tanta mala punteria que al final va agafar un cabreig, va anar corrents a l'escenari i va fent a la palanca amb la mà i el pobre Hugh Laurie, paf... Però de mala manera, no amb la pilota, eh? O sigui que li van sí, haver de forçar. Sí, fent trampes, fent trampes. Bé, ell s'ho va prendre molt bé i sí, home. Bé, per una bona causa doncs ens remullem. Hugh Glory Sovidari. Sí, a més, eh, bé, ja sabem doncs que és un tio conyón i aquestes coses. Una altra de les temporades que s'ha sortit en DVD aquesta setmana que és Perdidos, que ja està a la venda la quarta temporada de la sèrie. La millor per mi de tota la sèrie, on comença ja a donar respostes a moltes de les preguntes i que ja sabem una mica el que està passant a l'illa, eh? Per tant, quatre, quarta temporada és un magnífic eh, regal per comprar aquests dies. Una altra de les sèries eh, que hem de parlar avui és Smallville, que està preparant un capítol molt especial en aquesta vuitena temporada, que s'emetrà el 15 de gener als Estats Units, que serà el primer capítol eh, de la vuitena temporada després del Nadal, doncs que ja han fet la parada de Nadal, que la vam fer la setmana passada, el capítol Bright, que va ser l'últim d'aquest 2008 i remprenen, remprenen, la missió el 15 de gener del 2009 amb el capítol Legion que presenta el clàssic equip de superherois la Legion de Superhéroes de DC Comics, uns aquells herois que venen del futur, etc, etc. Doncs, eh, veurem molt vi personatges com Cosmic Boy o Saturn Girl, que precisament la sèrie mensual de uh, Superman de Jeff Jones estan publicant una saga relacionada amb aquests superherois. Recordem doncs que serien uns superherois que viatjaven al passat i que coneixien a Superman quan encara no era Superman, quan era Superboy doncs bueno, aquí veurem, aquí no és Superboy el Clark Kent, però, però vaja és Clark Kent fent de Superman sense uniforme veurem què tal. Encara no portava uniforme? Encara no, encara no. Que fort, han passat dou temporades? No, no, perdona no vuit. sap ni que sap volar encara no, encara no sigui, vola és horrible vuit temporades i no sap que sap volar Superman, o sigui, tu en què relaciones Superman? la capa i volar? sí, bàsicament doncs no hi... ni capa ni vola i la gent s'ho mirant és com James Bond, no? que no pren martinis ni té el punt, ni la Boni Penny ni, ni, ni res, res. I, el, és fascinant. i el Rai Gix els fa servir i poquet eh? m'imagino l'espectador quan s'acaba el capítol tancant la teva i pensant potser la setmana que ve volarà clar, clar, i la setmana que serà... ve volarà en, no. en, en et van enganxant et van enganyant Bé, el sindicat d'actors dels Estats Units, que no arriba a cap acord amb els productors, i poden fer vaga. Hem de dir doncs, que els membres del sindicat d'actors han fracassat en aquestes negociacions per un contracte de treball amb els estudis de Hollywood i aquest, que és el principal sindicat d'actors, l'SAG dels Estats Units, s'han de reunir i si un 75% dels seus membres decideixen anar a la vaga, els actors faran vaga. És un percentatge molt alt, veurem què acaba passant. Un 75%. Però bé, es reuniran d'aquí més i mig aproximadament i decidiran si van a la vaga o no. T'imagines una invasió de Sasha Grace a les pel·lícules de Hollywood? Uh. Perquè la resta estan de vagues. Exacte. Una notícia, Marta, que em pensava que donaries tu i que no has donat, que va haver un accident de cotxe aquesta setmana al plató de Rockefeller Plaza, 30 Rock, i és que un taxi, durant el rodatge eh, que tenia lloc a Long Island City, un taxi es va pujar a la calçada i va eh, atropellar doncs, a la Tina Fey, la seva protagonista, i un nen de 9 anys que van sortir disparats. Però bé, en sèrio? Sí, sí, sí, sí, seriosament. No ha passar res, eh? De miracle, no va passar res, però va haver-hi aquest incident, està tan bé tant el nen com la Tina Fey per tant cap problema. Jo el taxista què és? Que no li agradava gens de sèrie? No, no sé, algun accident d'allò, saps? No sé, no sé ben bé com va anar, es va pujar a la calçada eh? i, i, i els va atropellar. I l'ABC, que hi han rumors de cancel·lació de tres sèries que encara no ho han fet públic i oficial, però sembla que serà així, que són Pushing Daysys, Dirti, Sexy Money i Ellie les tres sèries amb les seves segones temporades, que l'audiència no, no funciona i que probablement seran, seran cancel·lades. Diuen que ja han estat cancel·lades, però no s'ha fet box Pobli encara. A mi dir-t'hi seximoni no em desagrada. A mi m'agrada. L'estic I... seguint ara els diumenges i m'agrada. Jo he començat a veure la, la segona temporada i és a la línia de la primera, vull dir, no. uh -huh. molt bé, no sé, no, no, no acabo d'entendre per com és que no acaba d'arrencar els Estats Units aquesta sèrie. És una Misteris pena. Misteris de l'audiència. Sí, sí, sí. Hi ha altres sèries que dius, bueno, no sé, CSI Miami, ah, m'aguantant, m'aguantant, m'aguantant. I es mòbil va per la novena temporada. Ara, ara, ara. Vuitena, vuitena, no és vuitena, el mateix. Vuitena, vuitena, mateix. no, que m'agrada, però no res a l'altre món tampoc, perquè és que, que ah, no. clar, Jennifer Love clar. Hewitt no, Home, té una protagonista amb arguments ah, Jo, clar, a veure, l'oratio doncs, pues, escolta, no té el que té la Jennifer Love Hewitt Només faltaria, no, <laughs> quin bitxo mutant que sí, seria, sí, seria. Imagines la... Jennifer Love Hewitt mirant així de tort No, no, no quedaria molt, molt freki Molt bé, doncs preparat que anem pels còmics tranyina de Spider-Man la capa de Superman el Batmóvil de Batman i les urbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic Comencem ara. A mi, si sembla, amb les notícies, agafes un paperet i fem el sorteig del lot de panini d'aquest mes. Ja, que avui toca sorteig. Sí, doncs, avui toca sorteig. L'escollit serà... A veure quin número tenim. L'Aram està obrint el paperet. El número 6. El número 6. Doncs mira, en Josep Enric de la Seu d'Urgell, que s'emporta el premi, tu. Doncs felicitat, Josep Enric. Te l'enviem a casa. Cap problema. Felicitat, Josep. I ja podeu començar a participar pel concurs recordem del mes de desembre Quin, quins dos personatges Marvel estrenen pel·lícula el 2009 al nostre país, eh? Ninguno és @hotmail.com, ningú no és @hotmail.com, ens segueu els vostres noms i cognoms i població des d'on ens escriu vosaltres, veu la resposta. Vaja, doncs, tenia una mini notícia d'una d'aquestes estrenes. És igual, tu digues, no? fem veure que no... La, la, la... la, la, la. Vale, doncs ho direm, allò, ho suelta per allà al mig mm. i que no es noti, que no... una mica dissimulada. Perfecte. Eh? Val, doncs, avui, com que no tenim en Jacint, porto jo una mica de notícies de cinema, còmic mm. i lleugerament increïbles, algunes d'elles. Per començar, eh, Universal, aquesta no és increïble, eh? S'ha assegurat els drets del personatge de Bourne. Abans que parlàvem d'en Jameson Bourne. De, de, de Bourne, doncs s'ha assegurat mm -hmm. els drets per a les pròximes pel·lícules, cosa que està bé. La saga, la pròxima entrega s'estrenarà el 2010 amb Matt Damon i Paul Greengrass de, de director. Ah, molt bé, com les dues últimes. Com les últimes, la veritat és que fa bona pinta. Sí, no sí. em sembla malament. I ara comencen allà les notícies incredibles. Sembla que la pel·lícula del Capitán América, que ja podem dir que no és una de les que s'estrena l'any que ve... No, no, no, 2011 aquesta. No no ho és. Doncs podrien ser els responsables de les cròniques de Nàrnia. De la pel·lícula Les cròniques de Nàrnia, En Christopher Marcus i la Stephen McFeely. Aquests que farien? El guió o què farien? Aquests farien llengua? el guió. Hmm. Es veu que també són responsables de la miniserie de l'HBO The Life and Death of Peter Sellers, que em sona que ha rebut algun premi. Sí, pot ser, pot ser. Aquesta sèrie i també són responsables d'anàrnia. Mmm, bueno, ens haurien de preocupar una mica. Veure, però... el que és dolent d'anàrnia en el llibre ja, per començar, no. Home, no, no pots cr criticar un clàssic de la literatura no, no, juvenil. No, ah, passat, passat, eh? una passat. una provocació, una era... provocació pues molt malament, molt malament. Més coses. Dai Landog. Diu que no mai, eh? <laughs> per sí, dog, Perquè sí. és un personatge que m'agrada molt, és un mm. personatge trivial que és el investigador de l oculto, té una mena de sisè sentit sense tenir poders paranormals ni res i li toca sempre investigar casos així paranormals de vampirs, d'homes llop de fantasmes, d'esperits on doncs s'està preparant també una pel·lícula d'aquest personatge, però la veritat és que no fa gaire bona pinta, perquè es dirà Dead of Night, o sigui, la muerte de la noche la l'amor de la nit, el protagonista serà Brandon Ruse el Superman, uh -huh. que la veritat com a Superman no ens va acabar d'agradar i que la història sortirà... A mi no em va acabar d'agradar Tu, està, sí? està bé, està bé noi. Tu què opines, Ignasi? A mi m'agrada més el, el, el que fa molt Smallville. Sí, a un altre turat. Però està bé. És si com no a... sap volar encara. Però, és no. igual, però com a Superman no fa bé. Doncs la història de Dailand-Doc sembla que sortiran molts de vampirs i molts homes i Només les històries de dailand són més humanes, sense tanta cosa sobrenatural. I el director ha citat com a influència possible a les obres de Del Toro. Uh -huh. i el laberinto del fauno Clar, i tot això no acaba això, de ser i... l'estil eh? no, no és per tant ens fa una mica de por és una llàstima uh -huh. perquè la veritat és que Dailando és un personatge molt xulo per cert que ara l'estan publicant aquí a Espanya amb volums trimestrals són uns totxos impressionants i des d'aquí els recomanem a tots tots els que els agradi un altre tipus de còmic que no sigui tan superheroic. heroic Dailando la... Fa quinze dies, quan vaig venir, vam comentar que es cancelaven dues sèries, tres sèries de DC relacionades amb Batman, uh -huh. que eren el Nightwing, o Robin i el Pajaros de Presa. Sí. Doncs aquesta setmana ens entenem encara de més cancel·lacions. Sembla que amb això de la crisi, a la que una sèrie comença ja a tremolar una mica, la cancelaven ràpidament. Aquesta setmana es cancel·larà Blue Beetle, que la veritat és que no és un personatge que mai hagi destacat gaire a uh -huh. DC, però... És un dels personatges que va iniciar una d'aquestes crisis quan el van assassinar, la, la Crisi o Gentierras sigui, Infinites. En, en DC molt perdut. Doncs fa una vintena d'anys van muntar una Crisi en Gentierras Infinites per liquidar tots els mons paral·lels que tenien i reunir-ho tot en un. I com que els hi va anar a la mar de bé, però ja se sap, que les realitats alternatives en el món del còmic surten sola, doncs ara ho han hagut de tornar a fer i s'ha iniciat una mica amb la mort de Boobitel i ara hem cancel·lat la seva sèrie és una llàstima, el personatge és divertit però bueno no uh -huh. ha tingut èxit, i una altra sèrie que cancel·len aquest Copa Marvel és Hulk però ah bé, sí? la veritat és que la cancel·lació de Hulk és una cosa poc preocupant perquè a Hulk la cancel·len la tornen sí, a obrir, la tornen és veritat, però a cancel·lar bueno, sí que és cert que diuen que després de l'etapa d'Anne Slot el Peter David no ha sabut contenir altra... el nivell jo, la veritat, és que ja el, els primers números de Dan Eslot sí que em van agradar, uh -huh. però els últims volums ja no em van fer gràcia, i ja em penso que l'últim ni tan sols me'l vaig comprar. El de volum de Peter David, el primer surt al desembre, veurem si... Veurem. Però de moment ja t'ho dic, si m'agrada potser miraré de completar la col·lecció, però si no uh -huh. doncs, eh, ja ho podem deixar-ho. Més coses. S'inaugurarà un museu Ergé, el 2009, coincidint amb el 112è aniversari del, del naixement d'Ergé. Que no de Tintin. Que no de Tintin. Ah, doncs el museu s'inaugurarà, ah, in... és una cosa així privada, que porta saps, el castell en què es van inspirar per crear la mansió de Molins Art. Es uh -huh. van inspirar en un castell que es diu Cheverny. Doncs l'home que porta aquest castell es veu que ha decidit muntar també al museu i s'ocuparà una mica de tots aquests temes. La veritat és que ja tocava. No sé, em sembla estrany que un personatge com Tintino no, no, com tant, jo no museu... tinguessin encara un sí, museu. Mà. Això era necessari, eh? Era una cosa que ja tocava. Anem ara una mica un còmic nacional. Paco Roca. Paco Roca és l'autor d'un còmic que es diu Arrugues. Hmm. És un còmic que tracta sobre l'Alzheimer Sí, la setmana passada el Juan ens va comentar... Ah. Uh, sí, però vam parlar de les novel·les gràfiques i un dels exemples que se'ns va posar va ser La Va ser l'Arrugues. Doncs l'Arrugues ha guanyat dos premis. Suposo que jo els va dir, per tant, que va guanyar el Premi Nacional del Còmic. Sí, aquest, aquest ens va comentar. Doncs ha guanyat un altre premi. Ha guanyat l'Expo Còmic de Madrid. Ah, també ha guanyat allà. Bueno. També ha guanyat allà. Portem aquí, bueno, doncs deixarem el tema del Premi Nacional, però eh, amb 20.000 euros de premi. D'un està bé, està, està gens malament, no, la veritat. No, però còmic en aquest país, això és molt. És una passada. Però és que el més trist, el més fort, és que el primer va haver de triomfar a França abans que algú s'atrevís a publicar arrugues en aquí a Espanya. Ah, però això sempre passa. Espanyol. La veritat és que sempre passa. Som amb aquests autors espanyols així més alternatius... Bé, doncs anem a fer un repàs així una mica ràpid als guanyadors de l'Expo Còmic, que és el Salvador Còmic de Madrid el millor a millor obra espanyola Paco Roca per arrugues al millor guionista nacional Víctor Santos que ja fa molt de temps que s'encarrega de fer una saga que es diu Els Reis Elfos uh -huh. és un autor així de fantasia heroica, la veritat, que està molt bé el millor dibuixant nacional David Dahab que va fer L'Immortal Ponyo de Hierro que està sí. molt bé, des d'aquí el recomanem Jo no, no me jo he mirat els dibuixos ah, ja és que sí, perquè vaig veure que havia rebut el i vaig pensar, mmm, anem a mirar-ho i la és que està molt i molt bé millor obra estrangera, Fàbulas, Hijos de l'Imperio la veritat és que Fàbulas és una sèrie collonuda és la millor sèrie que sempre està publicant sempre la recomanes, eh? És, és la millor sèrie que està publicant Vèrtigo i precisament Hijos de l'Imperio, a mi no em sembla la millor saga però bé, bueno, ens nalegrem en igualment millor guionista internacional Alan Moore per Lost Girls que és aquella obra eh, pornogràfica que és incapaç de fer trempar Uh -huh. No sé si l'has vist No, no l'he vista, no l'he vista. És una obra en tres booms... Sabia bumps. que Alan Moore hauria fet una obra pornogràfica, la veritat. Sí, sí, és, un, és una obra en tres booms on te tracta els personatges d'Alicia en el País de les Maravilles, de la Dorothy i la Blanca Neus, em penso que és, que es troben en una mena d'hotel i fan... Bé, bueno, és una obra pornogràfica, però -la el dibuix... Onzena, la onzena part de, de, del sàndwich. Exacte, però el dibuix és tan poc eròtic uh -huh. que la veritat, o sigui, és una obra pornogràfica que no no si la funció de la pornografia és excitar, fracassa mm. completament ara, si és explicar una història doncs aleshores no està malament la veritat és que és una obra interessant, la recomanem també des d'aquí, ara que s'acosta a Nadal a més a més és un tot... No, no reglem els nens això, per favor No, no els nens ah. no, però qui diu que còmics són per nens No, a no, no, no. Però, esclar, per Nadal se solen regalar bueno, En fi, és igual, així sí. està sí. Seguirem el millor dibuixant internacional, Frank Cho, per als Poderosos Vengadores. La veritat és que a mi em feien molta gràcia les seves tires, mm -hmm. les de University i tal, sí, sí. i com a dibuixant, bé, mm, dibuixa Tabé. dones. I tant, i com, i com les dibuixa. Ja està. Sí, jo crec sí. que als Vengadores hi ha personatges femenins perquè els dibuixa Frank Cho. I tant, si no, si no, no hi serien. Si no, no hi serien sí. Fins i va roble. convertir Ultron en dona per poder-la fer tia bona, imagina't. És que imagina't. clar. I autorrevalació Emma Rios, també per Los Reyes del qualitat És una sèrie que haurem de seguir una mica més, perquè jo mm, no la tinc gaire vista, però si ha guanyat dos premis a l'Expo Còmic, és una cosa a destacar. Uh -huh. Alguna cosa més? Sí, sí, sí, portem més notícies. Alguna darrera notícia, hauríem sí. Una darrera notícia? Hmm. Doncs donarem com a darrera notícia que ja tenim disponible el tràiler on te surt la cara del dolent de Punisher. Ah, aquesta setmana, el ja està, el puzle, aquesta setmana ja està disponible perquè la veritat és que hem anat veient moltes coses mm -hmm. però sobretot del protagonista i de l'antagonista no havien vist gaire res i ens han ensenyat una mica l'origen del personatge que a mi m'ha recordat una mica el Joker de, de Batman de Tim Burton mm -hmm. molt bé, doncs aquí eh, ja podeu descarregar-vos aquest tràiler de Punisher que s'estrena la setmana venent als Estats Units que o sigui, és el nostre una mica més tard Uh, res, només dir-vos la setmana que ve, l'entrevista amb Armin Shimmerman eh, el quart de Deep Space Nine que la podreu escoltar la propera setmana Marta Aram, uh, bueno, tu Aram d'aquí 15, sí, 15 dies jo la setmana que ve tu la setmana que ve, jo mateix l'Igna Zerba també la setmana que ve us deixem amb Sasha Baron Cohen i la cançó de Madagascar I like to move it man man I love how all girls I move them bunnies And when you move your body, when move it nice and sweet and sexy. I for I know you know. It's you know your body, you want me part of the puma, I know you know me. It's you know your body, you want me part of the puma, physically physically right. physically physically